Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatü vesselamu ala eşrafi el-enbiya vel-mursalin Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi acma'in Rabbi şirahli sadri ve yasirli amri ve hlul uqdata min lisani yakahu qavli Amma ba'd Muhterem Müslüman kardeşlerim Yine Allah'ın salamı ilə sizin hamadın salamını əyirəm Aleykələk ələk ələk Va alaykumussalam. Bir hər hansı gün sizə Allahdan qorxmağa, təqvalı olmağa nəsihət edirəm. İman edirəm ki, bu gündən sonra Ramazanın axırına qədər olan mövzu sizin imanınızın artmasına çox təsir edəcək. Bu mövzunu sona saxlamışam ki, doğrudan da təsirli mövzudur. Qiyamət iman, axirətə iman axirət başlamamışdan əvvəl qiyamət kopmamışdan əvvəl onun nişanələri oldu. Bu nişanələr barəsində indi sizə xəbər verəcəm. Bu nişanələr ümumən iki qismə bölünür. Kiçik və böyük nişanələr, əlamətlər. İkisi əlamətlərin özü də iki qismə bölünür. Olub keçib, olub getmiş və hal-hazırda baş verən və qiyamətdə qədər baş verəcək alamətlər. Qiyamətdə laf yaxın baş verəcək alamətlər isə böyük alamətlər adlanır. Qiyamətin qopmazı haqqında Quran-ı kərimdə ayələr çoxdur. Bunlardan, məsələn, Məhəmməd surəsi 18-ci ayədə Allah talab buyurur ki, Və həl yənzuruna illə səətə ən təətiyəhum dəğtətən cəd əşratuhə Onlar görmürlər ki, qiyamət onların üzərində bir dən qopa bilər. Artıq qiyamətin əlamətləri baş verib, fikir Quran 1400 il bundan qabaq nazir olur. Allah o zaman deyir ki, artıq bəzi əlamətləri baş verib. O zaman. Peygamber s.v. də o zaman deyir ki, Orta barmaqda işarə barmağını göstərir bir yerdə. Mənim ilə qiyamət gününün arası bu cürdür. Orta barmaq işarə barmağından bir bağacaq böyükdür. Az bir fərqi var. Peyğəmbər s.ə.v-lə qiyamətin arası da o qədərdir. Az bir fərq var. Və Bəğavı, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-i Allah tərəfindən göndərilməsi diamətin əlamətidir. Ki, artıq diamət qopacaq. İnşallah gələn dərslərdə, gələcək dərslərdə Təmim İbn-Əusid Dərinin radiyallahu anh uzun bir hədisini tanışacam. Yəqin ki, sabah olacaq bu. İndidən deyirəm ki, sabah hamınız gələsiniz. Maraqlı olsun. Uzun bir hədisdir. Bütün hədisləri səhabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi edir. Lakin bu hədisi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və o səhabədən danışır. Minbərə qalxır, deyir ki, Təmim ibn Nəusiyy dəəri mənə danışdı. Şirir. və başlayır danışmağa ki, o nə görür. Necə gedib adaya düşür, necə məsəidə cəllən orada görüşür. Cəhiliyyəyə baxdıq. İslamdan qaba Amma gəldikdən sonra Peyğəmbər s.ə.və bunu danışır və Rasulullah s.ə.və onu tutuşdurur ki, bəli, bu həmən Məsih gəldi. Budur, təsdiq gəldi. Bu haqda inşallah sabah danışacam. Başqa bir ayədə də Şura surası 17-ci ayədə Allah faalə buyurur ki, Və mən yudur ikə elə əlləs Nə bilirsən? Bəlkə qiyamət yaxındır. Allah-Allah bəlkə deyir, lakin Allah üçün bəlkə yəqinlik mənasındadır. Allah yəqin olaraq deyir ki, qiyamət yaxındır. Və başqa ayədə də deyir, qiyamət yaxınlaşdı və ay parçalandı. Bunun iki izahı var. Birinci izahı odur ki, əqiqətən, 14 əsr bundan qabaq, Allah-Allah demək istəyir ki, artıq qiyamət yaxınlaşdı və o zamanda ay parçalandı. Allahın hepi eqamlar məhsələmin mövcüzəsi olaraq. İkinci izah odur ki, qiyamət yaxınlaşacağı zaman ay bir daha parçalanacaq. Lakin birinci izah daha həqiqətə uyğundur. <coughs> Qiyamətin qopması barəsində dəqiq məlumat yalnız Allaha məhəl. Allahdan başqa heç kəs bilmir ki, qiyamət nə zaman qopacaq. Deməli, sələf alimlərdən Sələf alimlərindən Olan Səfirani Deyir ki Bil ki, qiyamətin alaməti Üç qismə bölünür Və dediyim kimi Birinci qism Olub keçmiş alamətlər ikinci qism Hal-hazırda baş verən Bu cür da qiyamətə qədər davam edən Alamətlər və üçüncü qism böyük əlamətləri bu bu alimin bölcüsüdür, lakin əksər alimlər onu kiçik və böyük əlamətlərə bölür əvvəlki iki qism kiçik əlamətlərə aiddir sonraki böyük qism və üçüncü qisminə, bu alimin böldüyü üçüncü qismi aiddir kiçik əlamətlərdən olub keçmiş əlamətlərdən bəzilərini Məllif gətirir, məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələminin göndərilməsi, onun vəfatı, müdçün fəth edilməsi. Salahəddin Əyyubinin vaxtında Qudüs fəth olunur. Hicazda, yəni Ərəbistan yarmadasında, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, Ərəbistan yarmadasında od çıxacaq. Bəsrə şəhərində dəbələrin boynunu ışıqlandıracaq. Odun ışığı qora çatacaq. Və İbn-i Kəsir və s. tarixçilər, Zəhəbi və s. tarixçilər tarixdə qeyd edirlər ki, bu od artıq çıxıb. 654-cü ildə, idrətin 654-cü ilində İbn-i Kəsir, Zəhəbi və s. bu barədə daha məlumatlı olurlar. Çünki onlar həmən əsrdə 654-cü ildə Mədinənin şərq tərəfindən yəni Peyğəmbər s. sələmin məscidinin şərq tərəfindən çıxıb cümə günü cümə də səni ayının 5-ində artıq bu baş verib. Peyğəmbər s. sələmin deyib edin, 644 il sonra həmən hadisə baş verib. Rəsullahi s. s. nə deyibsə Hamısı baş verib Qüçün tətihə haqqında deyib O da baş verib Osman ibn-i Affan radiyalanının Şəhid olmasının Qiyamətin alamətindən sayıb Peyğəmbə s.a.ləm O da baş verib Şəhid ediblər onu <coughs> Mal dövlətin çoxalmasının Qiyamətin alamətindən olmasını Deyib bu da baş verib O boyda iki impediya dağıldıqdan sonra onların bütün qızıl-cümüş var dövdətdir müsəlmanlara qalın. Əksəriyyəti də bununla azıblar. Zəlzələlərin tez-tez baş verməyi haqqında deyib, baş verib və s. Əlamətlər haqqında Peyğəmbər s.ə.v. bizə xəbər verir. Hal-hazırda baş verən və qiyamətə qədər də bəziləri artan və bəziləri də o şəkildə davam edən əlamətlər əlamətlərdən Məsələn, bunu gətirmək var. Ki elə bir zaman gələcək. Dində səbir etmək, yanar gözü əldə saxlamaq kimi çətin olacaq. Yanar gözü kim saxlaya bilər əldə? Onu saxlamaq üçün həddindən artıq böyük iradə, səbir, dözüm olmalıdır ki, onu saxlaya biləsən. Dində də səbir etmək, dözmək o qədər çətin olacaq. Həmen zaman deyil. Həmen zaman Hər tərəfdən elə salırsan, elə salmırsan. Təzyiqlər olur sənə, vəsair vəsairə çətinliklərlə üzləşirsən. Səbr etməyi həmin misaldır. Qənar gözü saxlamaq kimi. Lakin unutmayın ki, başqa bir hədisdə də Peyğəmbər sallalləhu əleyhi o zamanda səbr edir onun sünnəsi ilə, onun yolu ilə gedənləri müktələidir. Rasulullah sallallahu əleyhi deyir ki, Vaxt gələcək, mənim qardaşlarım olacaq. Şahabələr deyir, ya rəsullar, bəs biz. Deyir, yox, vaxt gələcək, mənim qardaşlarım olacaq. Onlar sizin kimi bir əməl etdə, sizin kimi fikir, sizin kimi bir əməl etdikdə, sizdən 40 dəfə artıq, başqa rəvayətdə də 70 dəfə artıq salıq qızacaqlar. Şahabələr soruşur təccübdən, ya rəsullar, bəs biz. Biz neyik? Biz sənə qardaşın deyidik. Deyir, yox, siz mənim sahabələrimsiniz. Məni görürsünüz bu gözünüzdə. Görə-görə görə iman gətirirsiniz. Sizin üçün asaddır iman gətirmək. Məhz sizin ayələr nazir olur. Amma onlar məni görməyib iman gətirəcəklər. O çox çətindir. Görməyib ona iman gətirmək. Onun üçün nəsindən arxad işlərlə yapışmaq çox çətindir. Bunu yalnız Peyğəmbər s.ə.vələmiz sevən şəhsdə bilər. Həmsinin şükür ver. Subhanullah. Gör, neçə əsər bundan qabaq dediyi həqiqətən baş o zaman gələcək, qiyamətin əlaməti. Ayaq yalın Çılpa, az, çobanlar höndür binalar tikməyə də yarışacaqlar. Baxın, o çobanlar yaşayan ölkələrə, Saudi-Ərəbistanlı, Əmiratı, Suveytə və s. həminsinin Amerikada kabboyların yaşadığı yerə bax. Baxın, baxın həmin o hadisənin təsdiqini tapacaqsınız. Ki bəli, Peyğəmbər aslan deyib və başlanıb öndür binalar tikməkdə onlar yarışılır. Bu da qiyamətin əlamətidir. <coughs> Ənəsi bin Məliq radiyallahu anh bir hədistə bir neçə qiyamətin əlamətlərini sayır. Hal-hazırda baş verən və qiyaməti qədər baş vericək əlamətlərini. Deyir ki, görür necə hədisi danışır? Fikir verin. Bəzi cahillər kimi yoxdur. Peyğəmbər sallam belə deyib. Esmirmir deyib, deməyib. Görür nə deyir? Deyir ki, tabinlərə, sizə yalnız Peyğəmbər sallamın eşitdiyimi danışacaq və başlayıq danışmalı. Deyir, qiyamət o zaman qopacaq ki, elim Allah tərəfindən götürüləcək. Elim götürüləcək onun izahı var Bu demək deyil ki <coughs> Elmi Allah-u Teala Bu əziyyət çəkib elm öyrənən Alimin sinə, qəlbindən silib götürecek Heç kəsə Allah İlə zülm etməz Yəri alim ömrü bu əziyyət çəkib İlm öyrənibsə ona Allah zülm etməz Elmi götürmək üçün Alimləri götürecek Alimləri götürəndən sonra da o yerin əhalisi Zahirlərdən özlərinə başlı təyin edecek Elm sahəsində Din sahəsində Sonra sual veriləcək onlara, onlar da elimsiz şəkildə cavab verib özlərini də saçdıracaq, cəmaati də saçdıracaqlar. İkinci, cəhalət artacaq. Bəli, cəhalət nə ilə artabilir? Giz-giz, boş-boş, səviyyəsiz, faydasız televiziya verilişlərini göstərməklə, teleseriyalar və s. Musiqi, proqramlarını verməklə, müxtəlif bayramları keçirib vaxt itirməklə, onlara sayı artdıqca da cəhalətin sayı artır. Elimdən insanlar uzaqlaşır. Və bu da qiyamətin əlamətidir. İkinci əlamət. Bu hədisdə göstərilən ikinci əlamət hey, üçüncü zinəkarlığı qartacaq. Göz qabağında bütün dünyada nəyiki zinəkarlıq, qonqso qonqsoxalis də artır, artmaqdadır bundan sonra da artacaq hətta başqa bir hədisdə gəlib ki vaxt gələcək heyvan kimi bir rəvayətdə də eşyək kimi yolun ortasında cinsi alaqaya giricək və gedib baxsanız əzi ölkələrə, parklarına bunun şahidi olarsınız və ki, bu hədis öz təsdiqini tapıb dördüncü içkiyi içmək Şərəb ismə artacaq. Şərəb isənlərin sayı çoxalacaq. Bu da baş verir. Kişilərin sayı azalacaq. Bu da baş verir. Müharibə ilə azalanlar və qadın misyasında yerini itirənlər və s. Və hətta deyir, <coughs> bax gələcək 50 qadına bir kişi düşəcək. 50 qadına bir kişi Bu da kiçik əlamətlərdir, bu da baş verməkdə deyil. Həmsinin kiçik əlamətlərindən Mələyəb Hüreyrə radiyallahu anhun rəvayət etdiyi hədistə deyir ki, Peyğambar salsədən bir dəfə neysə, hansısa mövzu barizmdə danışır, bir bədəvi ərəb gəlir, deyir ki, qiyamət nə zaman qopacaq? Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona cavab vermir. Göstərmək istəyir ki, pelen məclisinin ədəbi var. Sual vermək üçün danışanın nitqi bitirdikdən danışan nitqini bitirdikdən sonra ona sual verilir məni. Onun nitqini kəsib sual vermək ədəbsizlikdir. Bunu göstərmək üçün cavab vermir. Bu demək deyil ki, bəziləri deyir ki, ədəbsizlik etdi Peyğəmbər sallallahu cavab vermədi. Yox. Ona göstərmək üçün belə edir sözünü bitirdikdən sonra deyir ki, qiyamət haqqında soruşan kimidir? Əmən ərəb deyir, mən deyir, o zaman ki əmanət itiriləcək qiyamət qopacaq deyir, əmanət necə itirilə bilər? itirilməsi nə deməkdir? Pəqəmbər s.v. deyir ki itirilməsi o deməkdir ki əmanəti yiyəsinə çatdırmayacaqlar müəyyən bir şey kiməsə çatdırılmalıdır kiməsə verilməlidir o ona verilməyəcək buna misal çəkmək olar məsələ urban kəsidir bu kasıblara paylanılmalıdır Allahın əmanəcidir verib ki bunu yerinə yetirəsən amma nədənsə varlılara paylanacaq o şəxsların kesi ehtiyacı yoxdur oradan götürüb oradan da atıcaq xatırı arasa o məqsədlə paylanılacaq ki onunla olan əlaqələri biraz da genişlənsin o məqsədlə paylanılmayacaq ki onun əvəzini Allah onun salabını versin qiyamət günü olan cənnətdə olan yerini genişləndirsin o məqsədlə heç-heç nə etməyəcək o qiyamət o zaman qopacaq üçüncü qismi böyük alamətləri bir rəvaətdə gəlib ki ondur Peyğəmbər s.ə.v çıxır görür sahabələri neysə müzakirə edir, deyir, nəyə danışırsınız, nə, nə barə sizə danışırsınız, nəyə müzakirə edirsiniz, deyirlər, qiyamətin nə zaman qopacağını müzakirə edirik. Peygamber s.ə.v. deyir ki, on böyük əlamətini görməyənizə qiyamət qopmaz. Bir-bir sayır. Məsih-i dəccəlin gəlməsi, İsa a.s. nüzul etməsi, yerə emməsi, yəcic-məcicun gəlməsi, tüstü, nə şəkildə, hansı keyfiyyətdə olacaq Allah bilir düstünün gəlməsi günəşin məqribdən çıxıb batması heyvanın hansı şəkildə olan, hansı keyfiyyətdə olan heyvan bilinmir heyvanın çıxması üç dəfə xüsub, yəni ayən və ya günəşin üzünün tutulması məşriqdə, məqribdə və bir də Hərəb Yarmadasında və bir də Yəmən tərəfdən odun çıxıb insanları məhşərə tərəf atarması bu on böyük əlamətdir hakim müəllif başqa rəvayətlərdən gələn əlamətləri də bura aid edib Mehdinin gəlişi Quranın tamamilə Allah tərəfindən qaldırılması hətta hafizədə olan Quran da umudulacaq və bir də kəbənin dağılması <coughs> sonuncu da lapa axırıncı Mələyin suru çalması. Mələk suru çaldıqda hamı məhv olur Allahdan başqa. Allahın istədiyi məhv quqatdan başqa. Cənnət, cənnəm, əş, bəzi məhv quqat Hər şey məhv olur. İkinci dəfə çaldıqda, Abu Hurayr anavadində gəlib ki, 40 gözləyir, sonra çalar. Deyir ki, bilmirəm, 40 ildir, 40 aydır, 40 gündür, 40 həftədir, Allah diyor. Peygamber çasıdırmı, 40 deyir. Ondan sonra ikinci dəfə çalır və hamı dirilir. Bunlar Bütün bunlar, bu alamətlər, Peyqəmbər s.ə.v.in həqiqi Peyqəmbər olmasına, onun möcüzəsinə davalət edir. Mehdinin gəlməsi, Abdullah Məsul rəvayətindən gəlib. Peyqəmbər s.ə.v. deyir ki, qiyamət günü insanlara başlığı edən, bir şəxs gələcək. Adı mənim adımdan olacaq Məhəmməd. Atasının adı da mənim atamın adı. Məhəmməd i̇bn Abdullah Bəziləri müxtəlif izahlar gətirir Mehdi üçün. Bəziləri hətta deyir ki, Məhdi ilə İsa üzülüyor. Hünki ravayətdə gəlib ki, İsa gəlib, insanları hidayət ol, aparacaq. Hidayət olayı da aparacaq, yəni Məhdiyyən yani. gəlməsini istifadə edir. Deyirlər elə, Məhdi İsa Aleyhisselamın Bəzilər deyir ki, yox, Məhdi imamların sülaləsindən gəlir. Bunlardan olacaq. Halbuki o sülalə Hüseynindən gəlir. Şeyəqəmələr s. sələm isə hədisi də göstərir ki, o Məhdi Məhməd ibn Əbdullaha. Həsənin sülaləsindən olacaq. Həm də 11-ci imam Həsənin əsqəri Aqim olub. Sonsuz övladı olmayıb. Necə ola bilər bundan 12-ci məhdi olsun. Yəni, bütün bunlar əsasızdır Əhlüsün nəbal cəmaya görə. Onların özünə görə əsasdır. Amma Əhlüsün nəbal cəmaya görə əsasızdır. Əhlüsün nəbal görə o Mehdi doğulacaq insan kimi Adım Əhəmməd, atasının adı Abdullah olacaq. Və yalnız bir namaza o imamlıq edəcək. Fəcr namazına. İsa aleyhissalam ki, nazil olur. O barədə də danışacaq. Mələklərin üzərinə əllərini qoyub Anadların üzərinə əllərini qoyub Nazil olur Ağ minarənin yanında Emeşk'tə. Nazil olanda fəcr namazına Artıq Mehdi Aəmən Məhəmməd bin Əblullah Namaza başlayır İstəyir ki, İsa a.s. keçsin qabağa Fəcr namazına qoldur Ondan sonra bütün namazları İsa a.s. qoldur Hamısından o imam <coughs> Birinci Məsih-i Dəccəl barəcində Danışaq Məsih-i Dəccəl nəyə görə Məsih adlanır Baxı İsa Aleyhisselam da Məsih adlanır Məsih ibn-i Məryam Məsih İsa Aleyhisselam ona görə Məsih adlanır ki Bu barədə də danışacam İndi məlumat verirəm isə. Məsih edərək insanları salaldırmış Ona görə Məsih adlanır Ona görə Məsih adlanır Amma Məsih Dəccəl gözünün bir gözü məs, sürtülmüş şəkildə olduğuna görə Məsih İkinci izah, o da gözəl izahdır. Yeryüzünü Məsih etdiyinə görə, yeryüzünü qət etdiyinə görə Məsih Dəccəl adlanır. <coughs> Bu kitab Məsih Dəccəl və İsa Aleyhisselamın barəsindədir. Bütün mövzud olan rəvayətlər Şeyh Albani, rəhmətləri yığıb. Hissə-hissə rəvayətləri ispat edir. İlk öncə Əbu, Məna, Əbu Məman rəvayətini gətirir. Məsidəcəl ilə əlaqəli 44 cür məsələ var burada, əmən bu hədisdə. Bu 44 cür məsələdən əksəriyyətini hədisindən ispat edir ki, bəli, bunlar hamısı səhikdir və bəziləri dəif olduğunu qeyd edir. Birinci məsələ odur ki, Məsih dəcəl kimi yeryüzünə, Adəm ə.s. yaranandan qiyamətə qədər elə böyük bir fitnə gəlməyib. Peyğəmbər ə.s. qəbr əzabından, ölümün həyatın kərinləndir. Səhənnəm əzabından fikir verin Bu cür nə? Büyük fitnələrdən sonra Məxluqatdan olan Məsih Dəccəlin Yalnız Məsih Dəccəlin Fitnəsindən daima Allah sığanır Hədisdə deyir ki Peyğəmbərsə səsələm Hişam İbn Amir Mədisində deyir ki Adəm ə.səlamdan qiyamətə qədər Məsih Dəccəlin Fitnəsi kimi böyük bir fitnə olmayıb olmayacaq. Həm də bu fitnədir. Onun sütnəsindən yalnız Allahın rəhmətli şəxsləri qurtara bilər. Abdullah ibn Muaffal radhiyallahu anh-ın hədisində Peyğəmbər sallallahu deyir ki: "Uca Allah yer üzünə Adəm əleyhissalamdan ta qiyamətə qədər bu cür əzəmətli fitnə göndərməyib." Yəni məsəl ki. Və deyir: "Mən onun barəsində sizə bir xəbər verəcəm ki, məndən əvvəl heç bir peyğəmbər öz ümmətinə bu xəbəri verməkdir. O, yəni, məsidəcəl, e, sol gözü məhz olunub, yəni, tamam, örtülüdür və sağ gözü də üzüm dənəsini oxşuyur. Cüzom xəstəliyinə tutulmuş, keçəl, Allah gəlmə keçəli müalicə edəcək və deyəcək ki, mən sizin Rəbbinizəm. Və bu cür də insanları çaşdıracaq, hazırlayacaq. Lakin sizin içərinizə Allah tərəfindən İsa əleyhissalam gələcək. Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin dinini təsdiq edən İsa əleyhissalam. O sizə imam olacaq və Məhdi, yəni hidayət yolu göstərən olacaq ədalətlə hökum verəcək və Məsih Dəccəli öldürəcək. <gülüyor> Mübarədə də İsa Aleyhisselamla söhbət eddikdə onun haqqında açıq aydın görəcəksiniz ki, necə, harada, ınsı alətlə Məsih öldürəcək. <gülüyor> Abdullah İbn Amr İbn Asr, radiyallahu anh, ravayətində Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Dəccəl haqqında Ey dəccaldan sizi çəkindirirəm, Allaha sığınım. Və peyğəmbərlərin elə biri olmayıb ki, yəni elə bir peyğəmbər olmayıb ki, ümmətini Məsihdən cəhəldən çəkindirməsin. Onlara nəsihət etməsin ki, ondan Allah qorusun, Allah Elə bir peyğəmbər olmayıb. Hamısı Nuh ayə salamdan tutmuş ta peyğəmbər sallalləyhə qədər. Lakin, lakin Mən sizə onun barəsində elə bir xəbər verəcəyəm ki, Məndən əvvəl heç bir Peyğəmbər öz ümmətinə bu xəbəri demək. Onun, e, o, tək gözdür. Sizin Rəbbiniz isə tək göz deyil. Zeymini Rahiməkullah bu hədistən nəticə çıxarıb ki, Məsih Dəccəl e, Allah S.A. İki gözü var. Bu da ikinci aid idi ki, Peyğəmbər S.A.V ümmetini Məsihəcəldən Allah səlamına çağırır. Həmişənin bütün peyğəmbərlər belə olub. 3-cü məsələ Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra Məsihəcəldən gəlməsi onun sonuncu peyğəmbər olmasına, peyğəmbərlərin sonuncu olmasına işarədir. Abu Hurayra rədiyallahu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi bir gün namazın həziləti barəsində danışır. Sonra deyir ki, mən Peyğəmbərlərin sonuncusu yəm. Və mənim məscidində sonuncu məsciddir. Allah bilir bununla nə qəst edir, hansı sonuncu məsciddir. Həmsinin Həzrət Ali radiyallahu anhoya da nəsiyyətində deyir ki, istəmirsən sən mənim üçün Harun Musaya olduğu kimi Sevimli olasan, yaxın olasan Bakın, o peyğəmbər idi Nən nə sonra isə peyğəmbər olmayacaq Yəni, demək istəyir ki, Sən peyğəmbər olmayacaq Soruşa bilərsiniz ki, bunun Bu məsələnin, Məsih dəccələ nə dəhəni var Bakın, Şeyh bunu gətirib Çünki bu, Əbu Uməmənin Rəvayətinə daxil Əbu Uməmənin rəvayətinə daxil olduğu üçün O hədislərlə Həmən bu, Əbu Uməmənin dediklərini ki, bəli, onun dediyi səhiddir. Dördüncü məsələ, onun məsidəcəlin gəlişi labüddir. Yəni, qovunu qədərə yazılıb. Qaçılmazdır. Bu barədə də inşallah sabah hədizdə görəcəksiniz ki, həqiqətən belədir. Və Şeyx Albani hədis gətirir Abu Hüreyrədən, radiyalarından deyir ki, doğru, yalnız doğru danışan Və hər bir doğru sözü də təsdiqləyən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmləmlə eşitdim ki, o dedi, Məsid Əccə məşrik tərəfdən insanların ixtilafa düşdüyü zaman, firqə-firqə olduğu zaman çıxacaq və Allahın istəyi ilə, fikrərin Allah istəyi ilə. O deməkdir ki, Məsid Əccəlin öz istəyi olmayacaq. Allah nə istəsə, o nə edəcək. Allah onu imtihan olaraq insanlara göndəricək. Allahın istəyə ilə yeryüzünü 40 gün ərzində qət edidir. 40 gün ərzində. Və bu 40 gün necə olacaq? Başqa hədislərdə izah olunacaq. Bir günü bir il kimi, o biri gün bir ay kimi, o biri gün... 40 gün yeryüzünü gəzib tolaşacaq, qət edəcək yeryüzünü 40 gün ərzində. Sonra İsa Aleyhisselam. Allah tərəfindən göndərilir. Hədisdə deyir ki, insanlara, yəni müsəlmanlara imamlıq edir. Bunu İsa Aleyhisselam qütsdə edir, onlara namaz qıldırır. Amma dəməşikdə nazil olanda namazı mehdi qıldırır. onlar arxasında qalır, bir dəfə. Hər rəkətdən, hər rəkətin rükusundan qalxdıqda Əs-səlamü deyir ki, səmiəllahi min hamidə qatələllahu el məsihi Allah ona həmd eşidir Allah məsihi yani elməsi öldürsün. Əl-muslimlərə zəfər bəxş etsin, qazandırsın. 5-ci məsələ bu çox mühüm bir məsələdir. Deyir ki, Peygamber s.ə.v. Deyir, əgər Məsih dəcəl gəldiyi zaman mən sizin yanınızda olaramsa, mən sizin aranızda olaramsa, mən sizə kömək edərəm. Yox, mən sizin aranızda olmasam, hər kəs özü Allahdan kömək istəsin. Yalnız Allah ona kömək alır. Nəvasi minisəman Allah anhura vayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v Məsihid əccəli bir gün xatırlattıqdan sonra uzun ədisdir diqqətlə qulaq asan deyir ki Məsihid əccəldən sizin üçün qorxuram, yəni sizi azdıra bilər əgər mən olduğum zaman o gələrsə zür edərsə mən sizə kümə edirəm Məndən sonra döyür yalnız Allah sizə kömək edir. İndi hədisinin arxasını danışacam, lakin bu hissəsindən hədisin? Bir nə, nəticə çıxır, çox gözəl nəticə. O nəticə ki, Allah ilə bəndə arasında Peyğəmbər s.ə.v yalnız sağ olan ikən onu təvəssül, vasitə etmək olar, vəfat etdikdən sonra isə yalnız bir qoşu Allahdan istəmək, Peyğamber s.ə.vdən heç bir şey istəməmək, onu vasitə etməmək vacibdir. Qadis ki, ona davalət edir. Sonra başlayır Peyğamber s.ə.vəsli dəcəli izah etməyə, vəsf etməyə. Deyir ki, o cavan olacaq, çox sıxsaslar olacaq və tək yüz olacaq. Sizdən onu görən şəxs Qeyb kəf surəsinin ilk ayələrini oxusun. İlk 10 ayəsini. Ki onun fitnəsindən qorunsun. Şam və Şamla İraq arasında bir yerdən, Xəllədə yerən bir yerdən çıxacaq və hər tərəfə, hər tərəfi gəzib dolaşacaq. Cabirlər soruşdu ki, yarasulu var. Nə qədər yer üzünə gəzib dolaşacaq? nə qədər yeryüzündə olacaq? Peygamber s.v. dedi ki, 40 gün bir gün, bir il kimi ikinci gün, bir ay kimi cü gün, cümək kimi və dördüncü və yerdə qalan günlər adi günlər kimi olacaq. Sabirlər deyə ki, ya Resulullah fikir verir, hər şeyi soruşurlar, hər şeyini maraqlanırlar. O günkü bir il kimi olacaq. Bir dəfə namaz qılsaq, kifayət edəcək, yəni bir il davam edəcək gün. Necə olacaq, Allah bilir. Bəziləri müqayisə edir ki, indi haradasa 6 ay gündüz olur, 6 ay gecə, nə bilim, nə olur. Allah bilir necə olacaq. Ona müqayisə etmək olmasın. Şahabələr bu sualı verir. Rasulullah s.a.v. verir, yox, ki verir, hətta bu vəziyyətdə onlara icazə vermir ki, bir namazla canlarını putarsınlar ibadətdən. Deyir ki, namazların təxmini, vaxtını ölçün, o cür də namazlarınızın hamısının yerinə yedirin. Onu su elə bir məkana, elə bir mövqeyə, elə bir məqama çatırlar ki, o məqama çatdıqdan sonra artıq namaz qılmaq onlara vacib olur. Elə bəs ki, yorulduq. Sonra yenə sual verir. Kim yer kürəsi? Əshablar bilir ki, doğrudan da yer kürəsi çox böyükdür, əzəmətlidir. Yer kürəsini bu bir il ərzində necə qətildəcək? Hansı sürətlə? Biri, bir ay, bir əftə və 37 gün. Bu günlər ərzində necə qət edəcək bu boyda, yer kürəsində? Hər yerini, hər yerini ayağa dayacaq. Mədinə ilə Məkkədən başqa. Peyğəmbar s.v. deyir ki, surətlə yağış, e, surətlə yağış, yağan yağış kimi, yağış yağandakı külə yaparmır, surətlə yaxmır. O cür yeryüzünü qət edəcək. Necə? Keyfiyyətini Allah bilir. Və deyir, gələcək bir qövmün yanından geçəcək. Onlara deyəcək ki, mən Allahım. Onlar iman gətirəcək. İman gətirdikdən sonra səmaya əmr edəcək göyə. Yağış yağacaq. Yerə əmr edəcək cürə və cür bitkilər çıxacaq onlar ki. Və malqara da özü-özünə, özü öz başına yedib, otlayıb, qayıdacaq. Süd Südlə dolu olacaq O, nə deyilər, əmzəkləri Südlə dolu olacaq Və tox olacaqlar Heç ehtiyac olmayacaq Hər tərəfdən onlar üçün bərəkət gələz Azlıqlarına görə Kimi? Azlıqlar Allah da oların azınlıqlarını Biraz da artırdı Onların istədiyini verməklə Amma gəlib digər bir qovmin yanından keçəcək Onlar ona iman gətirməyəcək Və keçib getdikdən sonra tam müflisləşəcəklər. Heç nəyələrə qalmayacaq. Sonra gələcək oraya bayətdə. İsa aleyhissalam gəlir onlara kömək edir. Xəstəlikdən xtarır, onlara ruzlu, bərəkət Allah tərəfindən gətirir. <coughs> gələcək bir xarabaxalıq, xarabaxalıq e, xarabalıq bir yerə gələcək. Əmr edəcək ki, orada olan bütün o qızıl, gümüş, neymət çıxsın, onun ardı Vunu görən şəxs həqiqətən o fitnaya düşəcək. Deyəcək ki, bu Allahdır ki belə şeylər edir. İndi başqa rəvayətlər gələcək. Görəcəksiniz ki, gəlir bir şəxsin ağlanasını dirildir. Həqiqətdə iki şeytan peydə olur onun ağlanasının simasında, surətində. Və deyir ki, bu sənin Rəbbindir. Səcdə et. Ona. Özləri də səcdə edir. Bundan sonra inanır. Bu dəhşətli fitnədən heçəs qutara bilməz. Ona görə əmr edir peyğəmbər sallalləm ki, eşidəniz ki, məşriqdədir qatın heç kəs özünə axayın olmasın ki. onun kitnəsindən canımı qutara biləcəm sonra yenə gəlir bir cavan oğlanın yanına müəmin iman gətirmiş bir şəxsin yanına qılınzla onu iki yerə bölür yenidən onu birləşdirir hamı da görür ki bunu ancaq Allah eləyə bilər öldürüb dirildir düzdür bunu Allah eləyə bilər ancaq səbəbi ilə ki mömini kafirdən ayırsın azqırsın onları onlar özləri azmaq istəyir azmayanları usta Allah da Allah qoruyur niyyəti olan azmaq istəməyənlər Allah qoruyur və həmən şəxs şeyrə bölünən şəxs bir illikdən sonra yenə deyir ki mən edə daha da çox inandım ki həqiqətən sən o peqəmbər s.ə.sələmin bizə xəbər verdiyi məsidəcəsən Başqa rəvayətlər gələcək ki İkinci dəfə başını kəsmək istəyəndə Allah qalının boynuna Polat Xalqa yaradır Başını kəsə bilmir, öldürə bilmir Bu zaman Yəni Məsihid Əccəl bu fitnələri elədiyi vaxt Allah qala Məsihid Əssalamı göndərir İsa Əssalam Ağ minarənin yanında Dəməşqin şərq tərəfində əynində iki dənə iki cür paltar zəfəran və bir də rauqsız deyilən bir e, varasız deyilən bir ətirdir. Hər iki ətirlə ətirləmiş gözəl iyili paltarla enerj dünyaya həndikdə də əllərini mələklərin qanadları üzərinə qoyur və hamı da bunu görür gözü ilə İman gətirənlər iman gətirir, kafirlər də iman gətirməyib kafir olur. bu yer üzünə sonra Allah ona elə bir nəfəs verir ki, onun nəfəsi hansı bir kafirə dəyirsə, bu kafir yavaş-yavaş məhv olur. Nəfəsi də gözü gördüyü qədər məsafəyə qədər gedir. O, məsafəyə qədər çatır. Və si dəcəli, lüd qapısının yanında yaxalıyır və əlindəki nizə onu öldürür sual verə bilərsiniz ki nəyə görə nizə nəyə görə qalaş niqabı yox qrantanmət yox və <gülüyor> s. silahlar yox nəyə görə nizə cavab belədir ki Allah bilir Binsəydim, bu sualı verməzdir Allah bilir nəyə görə nizə Allahın hikməti deyir. düzdür bəziləri İzah edir ki, güya, qiyamət günü artıq o silahlar Elə havada elə reaksiyaya gedəcək ki, o silahlar istifadə olunmayacaq Silahlardan istifadə etmək mümkün olmayacaq Bu da realdır, amma ki, Allah bilir Evdən heç kəs əsasız danışa bilməz Sonra həmən o Məsik Dəccəlin qəla gətirdiyi qövmə S.S. gəlir Onları əlini sürtməklə müalicə edir onlara bərəkət verir. Bir müddət keçdikdən sonra yəcic-məcicdir. Yəcic-məcicdir da sayı sayısız hesabsız olur. Yəni, onların sayını bir dənə Allah bilir. Nə qədər, sürü olur. Və onlara qarşı müsəlmanların quvvəti, qudurəti çatmır. Onlara qarşı müqavimət göstərməyə, qudurəti, quvvəti çatmır deyə, onlar tur dağına çəkilir. Hər bir müsəlmana müqab müqabilində 999-700-3 nə qədər olur onlara sayı deyir onlar gəlib bir gölün yanından keçir və o gölün suyundan içirlər bir qismi keçir, gölün suyu qutarır sonraki qism ki gəlir gəlib deyirlər ki, bəs burada göl var necə oldu əvvəl gedənlər içib qutardı su Körbuların sayı nə qədər olur? Saysız, hesabsız. <coughs> İsa a.s. ki, dağa çəkilir öz yəni, sahabiləri, müsəlmanlarla bərabər, onları yəcüz-məcüz mühasirəyə alır. Deyir mühasirədə o qədər qalırlar ki, yəni, o qədər artıqlıqların yeməyə heç nə qalır? Tadi bir İney başı, öküz başı 100 dinara bərabər olur. O qədər onları mühasirəli saxlayırlar. Veysa aleyhissalam Allah'a dua edir. Allah'a dua edir, Allah, Allah subhanətə alə onlara bəla göndərir. Həşəratlarla. Onlar yatır, səhər, artıq ölürlər, durmurlar. Yuxudan oyanmurlar. Allah onları məhv edir. Bir dəfəli, həni bir-bir yox. Bir dəfəli, hamısı birdən məhv. Sonra İsaretsə, sonra İsaretsalam bu tərəftarları görürlər ki, onlardan səhətli bir pis i gəlir. Yer üzündən. O qədər adam ölür. Allah nə edir? Allah Taala küləy göndərir və yağış göndərir. Onların cəsədini yub aparır. Və yer üzünü hərəkətə gətirir. Yer üzündə növb meyvələr, bitkilər çıxır. Və deyir ki, bir narı bir dəstə yiyir və qabılın özləri üçün dam üzəldir. Narın qabıl. Bir tika, yəni bir e, dəvə, ya qoyun, ya öküzün bir tikəsi bir dəstə zamata, bir qövmə kifayət edir. O cür bərəkətli olur. Qaşqa rəvayətlərdə gəlib ki, toxumu hara atırsa, hətta daşın üzərinə atırsa, oradan da o toxumun bitkisi, meyvəsi düzərib çıxır. Başqa rəvayətdə gəlib ki, şirlə dəvə, canavarla öküz, ələnglə qoyun və bu vəhşi ilə ev evanları bir yerdə su içir, biri digərlə toxunmur. O dür əminəmanlı olar. <coughs> Sonra Allah subhanətə alə Burada qeyd olunmuyub, lakin başqa rəvayətlərdə qeyd olunub ki, Yəmən tərəfdən bir sərin küləy göndərir. Bu küləy müminlərin insanını rahatlıqla alır və qiyamət yalnız pis insanların üzərində qoxdur. Başqa rəvayətdə gəlib ki, hətta qiyamət günü o zaman qopacaq ki, hətta yeryüzündə lə iləh, illə Allah deyən qalmayacaq. Deyəcəklər ki, Allah, neysə bizim dədə babalarımız belə bir şey deyirdilər. Allah, Allah, ne olay şeydir bu, biz dərk elə bilmirik. Hə, dərk eləməyəcək sizlə. Sümkün qəlbiniz bağlıdır. O kəlməsinin qəlbinizdə çatmır. Diliniz, yalnız diliniz tə, tə, tə, tə, tə, tələffüz edir. Dərk etcəydiniz, qəbirdə sorğusal olunanda onun cavabını derə biləriniz. Qəbirdə sorğusal olunanda saç baş qalacaq mükafir deyəcək. Hə, hə, neysə deyirdilər. Yadıma asıl Yadıma girib ki Tərk etmirsən ki yadıma asıl Dilindən tələffüz edirdin Və dilinlə bərabər də o tələffüzün Getdi Bir daha sənə qayıtməyəcəm İkinci Ləvayətdə Yəni buna ayıttı Deyir, Peyğəmbər s.ə.v. Bir, bir gün Ayşə radiyallahanın yanına gəlir Görür ki Ayşə radiyallahanın ağlayır Dünəyə görə ağlayırsan. Deyir, o qədər Məsid Əcəldən danışmırsan ki, qorxuram, o bizim zamanımızda çıxar və mən onun fitnəsinə uyaram. Sünki indi gələcək rəvayətlər ki, onun fitnəsinə uyanlar, müşriklər, kafirlər olur, qadınlar, əksəriyyəti və bir də 70.000 birdən ispahan yahudiləri. 70.000 birdən onun fitnəsinə uyar. Şəhəkə radiyallahu anh ağlayır ki, bəs birdən məni azdırar, məsih edəcəm. Resulullah s.a.v. deyir ki, əgər mən sağ olsam o gəldiyi zaman mən sizə kifayət edərəm, səni qoruyarım onun fitnəsindən. Məndən sonra isə yalnız Rəbbinə də nəhabar ondan kömək istə. Şir ver, demir ki, mənim vasitəsidir Allah ilə Yalnız Rəbbindən istə. Deyir, onun əlamətlərindən biri budur ki, o tək gözdür. Səhrənin Rəbbini isə tək göz deyil. O deyir, Qişvan tərəfdən sıxılacaq və əksər yahudilər ona tabe olacaq. Mədinəyə gələcək, lakin Mədinəyə daxil ola bilməyəcək. Həmişə indi Məkkəyə. Mədinənin və Məkkənin ətrafında gözdətli mələklər olacaq. Hər tərəfdən o daxil olmaq istədikdə onu qov, uzaqlaşdırazlar. 7 dənə qapısı olacaq. İndi o 7 qapı ilə nə qəsd edir Peyğəmbər s. S. Allah bilir. Yəni 7 yedi girişi olacaq Mədənənin. Hər girişdən girmək istədikdə mələkilər onu uzaqlaşdıracaqlar. Və İsa Aleyhisselam gəlib onu və yaxud Fələstində, Lüd qapısının yanında nizə ilə vuruq öldürəcək. Əvvəlki rəvayətlərdə deyir ki, İsa Aleyhisselam 7 il ədalətlə hökum verəcək yer yüzündə. Dur, rəvayətdə isə deyir, 40 il imam olub ədalətlə hökum verəcək. Necə başa düşəyik? Bunu belə başa düşmək lazımdır ki, İsa ələşələm artıq 33 il ədalətlə hökum verib imam olur. Qalıb 7 il. O 7 il hökum verəcək ədalətlə. Və ikisi bir yerdə olacaq 40 il. Bu cür başa düşmək lazımdır. Davamını inşallah gələn dərs davam edərik. Allah-ı s.ə.vələ bizi onu məsələcəlinin fitnəsindən qoruşan. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni əxlaq barəsində olan hədisləridir. Özüncə və həyat yoldaşı ilə gözəl davranmaq haqqında falan hədisdir. Sadi ibnə Vakkas radiyallahu anhə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki: Allah xatırına verdiyin hər bir Allah xatırına etdiyin hər bir yaxşılıq sədəqə sayılır. Hətta həyat yoldaşının ağzına qoyduğun bir loxma belə sədəqə sayılır. Müəyyən bir mandarin məsələn soyub, bir dilim həyat yoldaşına versən yemək üçün, bu da sənə sədəqəyə yazılacaq. Ta bunu Peyğambər S.ə.v. göstərir ki, bəzi kişilərə o vaxt ki, indi də barədələr, bəzi kişilərə dərs olsun ki, bu şeyi, bu əməli özləri üçün təhqir hesab etməsinlər. Bəziləri elə hesab edir ki, həyat yoldaşının üzr istəyirəm, doğmaq vaxtı gəlib çatdıqda onunla bərabər doğum evinə gedmək təhqirdir. Doğmaq gedə bilməyərəm, qoy qaynaqsı ilə, ya uzanası aparsın. Amma əslində, gör, peyqəmbər səsələm ən az bir şey deyir, sadə bir şey deyir və ondan da böyük məsələləri həll eləsən bundan da böyük savaba nail olacaqsın sonra yenə Peyğəmbər Salsan dua barəsində deyir ki bu məhşur adıslı gecənin axır üçtə birində xüsusən indi gələcək 10 gün dəhşətli günlər olacaq gecənin axır E, üç də birində Allah subhanahu tealə dünya səmasına inir. Necə nəzürlüyü bilinmir, Allah bilir. Lakin dünya səmasına inir və deyir mənlə istəyənin dua edib. Məni çağıranın duasını qəbul edəm, istədiyini verərəm. Bağışlanma diləyəni də bağışlayaram. 100% əmin ola bilərsiz ki, nə istəsəz Allah verəcək. İstəyin elminizin artması, elm sahəsində biraz bir da irəliyə getməyi Allahdan istəyin. Sonra var dövlət, gözəl ev, gözəl maşın, gözəl həyat yoldaşı və s. Allahdan istəyən Allah verəcək. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müsəlman qardaşa qarşı kobud olmamağı tövsiyə edir. Deyir ki, müəmini lənət etmək onu öldürmək kimidir. Möhmunu ləynət etsən, desən desə ki, filan kəsə ləynət olsun, möhmun şəxsək. Sanki onu öldürmüş kimi saydırsan. <coughs> Heyvanlara qarşı mülayim olmağı, arəsində Peyğəmbar s.v. çox tövsiyələri var. Lakin bu demək deyək ki, heyvanı həddindən artıq şirdəsən, müqəddəs təşidləyəsən. İndi fikir verin, diqqətlə fikir verin. Qurbanlıq dəvədir. Kişi aparır bunu qurban kəsməyə. Rasulullah s.a.v. deyir ki, min bu dəvəni. Har aparırsan qurban kəsməyə, ora çatanda düşüb kəsərsən. Deyir yox, bu qurbanlıq dəvədir. Bir də edir ki, min. Deyir yox, yox, yox, bu qurbanlıq dəvədir. Buna toxunmaq olun, minmək olmaz. Bir də əmr edir, üstün, qışqırır üstünlə ki, min. Yenə də minmir və axırda deyir ki, vay olsun sənin alınan min o Buna bütün əməlləri müqayisə eləmək, eləmək olar. Haradasa bir kəramət verilmiş insandır. Qalq, nə olsun? O deməkdir ki, biz onu Allah ərəzəsinə çatdıraq, müqəddəsləşdir. O, özünə görə insandır. bu özünə görə heyvandır, qurbanlıq heyvandır. Və s. Hər bir şey, hər bir məkan, hər bir canlı, hər bir zaman, hər bir yer, hər şey özünə görə bir məxlubdir. Müqəddəs olan yalnız Allah-dır. İbadet yalnız ona olur. Bu, vay kəlməsini istifadə eləməzi haqqındadır. Ki, nə zaman istifadə edə bilərsən. Sonra görür ki, Peyqəmbər s.v. E, İbn Abbas radiyalı anama görür ki, bir nəfər çörə yedi, sonra getdi dəstəmaz aldı. Bir Va sən alına pak şey yedikdən sonra dəstəmaz alırsan. Dəstəmaz nə zaman olur? Murda şey ifraz olunduqdan sonra arxaba yalınla murda şey nəzis ifraz etdikdən sonra dəstəmaz almaq. Sörək yedikdən sonra nəyə dəstəmaz almaqsan? Güldükdən sonra nəyə dəstəmaz almaqsan? Asqırdıqdan sonra, nə bilim, qan çıxdıqdan sonra və s. və s. təmiz olan şeylərdən dəstəmaz almaq lazım deyil. Sonra Peyğambar Salası ilə bir dəfə Əliməti bölür, bir nəfər gəlir, deyir ki, ədalətlə, Allahdan qor. Resulullah s.ə.və deyir, vay sən, Allah, əgər mən ədalətlə bunu bölmürəmsə, məndən başqa bunu kimi ədalətlə bölə bilər? Fə Ömər r.ədələnişdir, onun... həmşəki kimi, <gülüyor> bu oyunu içsin, o öz puları amasın. Amma Peyğambər s.ə.və qoydur, deyil xoq, qoy yaşasın. Nəyə görə qoymur hikməti? Başqa ədəsində izah olmub ki, qırağdan baxanlar deyəcək ki, Məhəmməd öz sahabilərini öldürür. Amma yenə də qeyd edir ki, onun belindən o kəslər gələcək ki, Qurana oxuyacaqlar çox gözəl. Amma burdan oyna keçməyəcək Qurana. Hə, burdan çıxməyəcək. O əməl oyna düz gəlməyəcək. Və necə deyib, elə də olur. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm <coughs> Sonra bir zaman bir gün Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmin müşriklərin qəbrinin yanına keçir, qəbrlərinin. Yanından keçir, deyir ki: "Xeyr, onlardan çox-çox uzaqda qaldılar." Sonra müsəlmanların qəbrlərinin yanından keçir. Və deyir: "Onlar çox xeyrən ayr olmuşdular." O zaman görür ki, Peygamber sallallahu Bu zaman görür ki, bir nəfər Qəbirlərin üstündən gəzir, qəbirlərin arasından gəzir. Baxır ki, ayağında əqqabı var, əmr edir ki, əqqabını soyunsun. Soyunsun və bu da dəlildir ki, bu da ümumətin olan bir tövsiyədir ki, qəbirlərin arasında ayaq-yalın gəzmək lazımdır. Hükməti Allah bilir. <coughs> İki qəbirin arasında. Əgər yol varsa qəbisandan o yolla istənilən yerə əqqabı ilə gedə bilərsən. Bıtarım. Bu hədisləri də oxuyur, nə vaxt putarar. Bir də xəbək, Peyğəmbər Sələm deyir bir ağaca qız musiqi oxuyur. Deyir ki, fikir verəsən hükmədə. Əgər şeytan kimisə tərk etsə Onu tərk edərdir də. <gülüyor> Şeytan kimisə tərk etsə idi, bunu tərk edərdir də. Bunu tərk etməyib, belə oxuyur. <gülüyor> İbn-i Amboz radiyallahu anama, bu oxuyur, qo minən nəsi, mən yeşlər iləh və hədis. İnsanlardan bəziləri, boş-boş sözləri satın alır. Ə, boş-boş sözlər tanışır Xala-tala demədi ki, musiqi, demədi ki, lətifə Demədi, boş-boş söz deməklə Hər şey ahadə etdi Hər şey orada axildir Teleserial, anekdot, lətifə, nə bilim, musiqi Hər şey, meyxana Hər şey da daxildir Və ibnəbbas şərh edir ki Musiqi və onu oxşar şeylər Musiqini xüsusən qeyd edir Çünki əks əksər yayılan musiqidir Musiqi və onu oxşar şeylər <coughs> Sonra e Bara ibn Azib bu da çox gözəl bir Bara ibn Azib radiallahu teh Peygamber sallallahu aleyhi ki, salamı yayın öz aranızda. Və eşara isə eşara. büyük böyük şərt. Sahabələr deyir ki, eşara nədir ya Rasulullah? Sahabələr başa düşmür. Ərəbcə deyisi sözü. Rasulullah sallallahu deyir ki, hər bir boş şey var, faydasız vaxtın səmərəsiz keçirilməsi, nə bilim, boş-boş şeylərə qulaq asmaq, boş-boş şeylərə baxmaq, bunlar hamısı o əşərədir. bu əşərədə şərdir. <coughs> bu da çox gözəl hədistdir. Bunu da, bununla da bitirək bugünkü məziləsimizi. Eməli, Abud Tufeil radiyallaha anhu, Amir İbni Vasilət-il Kinəni Amir İbni Vasilət-il Kinəni bu tufeil. Görür nə ilə fəxr edir. Hicrətin 110-cu ili olur. Deyir ki, Allaha anda olsun ki, yeryüzündə Peyğəmbər s.ə.v-i məndən başqa görən heç-kəs qalmıyır. Sonuncu sahabədir. Qalıb Peyğəmbər s.ə.v-i görən. Və indi fikir verir. Peyğəmbər s.ə.v-i deyir ki, vəfat edən ilin, 10-cu il, hicrətin 10-cu il. ilin tamamında Mənim də olan şəxslərdən heç kəs sağ qalmayacaq. Səhablərdən heç kəs qalmayacaq. Və 110 bu Abu Tufi Amir ibn-i Gör, nə nəfəx edir. E, Təkcə tə bu yeryüzündə qalıb ki, Peyğəmbər s.ə.v-i görür. Və soruşurlar ki, necə idi o? çox şirin, yəni, ağabba xüsbətli, çox milahim insan idi. Bu türünə vəzif edir. Allah s.ə.v-ə bu dünyada bizə qismət etməyib Peyğəmbər s.ə.v-i görməyə koy ki amma çünən görməyə bizə qismət etsin bu hovuzun ətrafında toplananlardan bizə etsin. Və subhanakallahumma va bihamdik eşhedü an la ilaha illa entestəğfiruka və etəbə.